lytter til byens bedste. En podcast fra Berlingsen. Janette Ottesen fik sat himmel og hav i bevægelse allerede inden udgivelsen af hendes selvbiografi Fri, som netop er udkommet på Gyldendal. Det skete, da TV2 udgav et kapitel af bogen, hvor Janette Ottesen fortalte om en giftig kultur i elitesvømning og en fortid, hvor kollegaen Lotte Friis var blevet mobbet. Men Lotte Fri satte ikke just pris på Janette Ottesens fortælling og mobbeofferede Lotte. Jeg er uforstående overfor, hvorfor min historie skal fortælles, uden at jeg har accepteret det eller kommet med input til det. Det, som også kommer rigtig meget på, det er, at den her historie vil for, for altid ligge på nettet, så mine, mine kommende børn og, og alle andre for altid vil kunne læse om, om mobbeofferede Lotte. I stedet for afladet fik Janette Ottesen et ordentligt rap over i pressen for at være udleverende med en historie, der ikke var hendes egen. I dag har jeg inviteret Berlingslæs litteraturredaktør Søren Jacobsen Dam i studiet til en samtale om den syndflod af selvbiografier, der udgives årligt, og hvem der egentlig ejer en historie. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre, og du lytter til Byens Bedste. Velkommen til, Søren Jacobsen Damm. Tak, tak for det, Aminata. Øhm, bliver der udgivet for mange selvbiografier i Danmark? Ja, er der er noget, der kan tyde på, at målet er ved at være nået her med... Øhm med øh, Janette Ottesen-biografien, der var måske en, øh, en klud, der blev lige en, en, en tand for meget. Ja, altså, der, der kom en blodros af dimensioner, må man sige. Men den har lagt sig nu. <laughs> ja. Det glæder til, at vi ligesom er ved at være over det. Ja, nu, ikke? Nu, nu er vi sådan over den værste shitstorm, der har lagt sig, men... men øh... Men man kan sige generelt, at der har jo været en del sportsbiografier de sidste par år, og med en vis succes, for ikke så lang tid siden var der den her om Peter Smeichel, øh, som der også kom en del øh, sådan gode skrælle nyheder ud af, og for en to års tid siden, tror jeg, der kom en øh, ret velanmeldt øh, Niklas Bentner-biografi, øh, øh, meget velskrevet underholdende. Men, øh, men i det hele taget er der jo øh, mange biografier, særligt om sportsfolk, har der været mange, også øh, her på det sidste, og i, jeg tolker det som om, at, at øh, det må sælge godt, øh, når forlagene nærmest står på nakken og snubler over hinanden for at få de her mennesker til at, at skrive en biografi selv, eller typisk nok via en ghostwriter. Hvorfor tror du, at det lige var Janet Ottesen, der fik... Øh i pod postkassen. podcasten? i <laughs> podcasten. <laughs> ja, altså, øh, altså, sådan som jeg ser det, så, så, så, så er problemet nok, at øh, der ikke rigtig har været så meget at skrive om. Altså, vi snakker om en ung øh, topatlet. Jeg tror, hun er den mest vindende danske OL-deltager nogensinde. Og det er så selv en fantastisk præstation, men altså, hun har jo nok levet stort set hele sit liv ned i svømbassin øh, med få undtagelser. Og hvis der måske ikke er den store sådan folke- og øh, brede interesse for elitesvømning, så skal man jo altså også have noget andet øh, fange folk med nogle andre ting i sådan en biografi. Og der kan det godt virke sådan lidt desperat. Man har lidt med lidt øh, lidt med, med lys og lygte i i teksten efter noget man kunne sælge ind på, og, og der vælger man så uheldigvis at tage det her eksempel øh, med mobbningen af hvad var det hun hedder, Lotte Fris? Øhm, og ja The Rest of History, altså, der eksploderer øh, øh, biografien jo så op i Jamen hovedet de, på Ottesen og Gyllendal osv. Og men øh, forlaget, eller Janet Ottesen, eller medforfatteren vælger jo at udgive netop kapitlet med Lotte fris inden, som en slags prøvemateriale ja, det går ud det er ud, sådan fra, en, en lille Sport, teaser, ikke? kan man sige. Ja. Ikke? Så, så man har jo tydeligvis også selv vurderet, at det her var det kontroversielle, det, det, det var sådan det, der var noget spejs noget krudt i, i, i bogen. Øh, og det kan man så sige, der havde de jo ret i, i den vurdering, men nok ikke så meget grund. Øh, og og øh, der er jo også grundlæggende et fejlgreb i, altså måden som, som, altså i det hele taget stoffet, måden det bliver fortalt på, måden som som Lotte Friis bliver ret traumatiseret på, øh, altså, det, det tror jeg ikke på, at man har ville opnå, men man har måske også øh, tænkt, at går den, så går den, og samtidig så hænger man jo også Jeanette Ottesen ud til tørre, fordi altså hun er svømmer, altså hun er jo ikke selv forfatter, eller et medie, mediemenneske, eller en journalist. Øh, man er jo også nødt til at holde hånden over hende som skribenten, øh, og sørge for, at hun heller ikke kommer før Der skulle nok have været en redaktør, der har sagt det der, det kan du sgu ikke skrive. Altså det, det, du kan godt skrive det, men så skal vi skrive det på en anden måde. Så hun er jo på en måde også et offer i den her sag. Ikke? Og der er vi så tilbage til det, vi snakkede om i starten, ikke? Med, om der bliver udgivet for mange biografier. Ja, Altså, så mange interessante sportsfolk er der måske heller ikke i Danmark. Der er måske en større efterspørgsel, end, end, end der egentlig er et udbud. Øh, og så er det jo tit, det der sker, så kommer der nogle sekundervarer på markedet, som en kompensation for, for de varer, man ikke kan få. Og det er det, der er sket her, synes jeg. Og, og, og det er så svaret grundlæggende til de første spørgsmål, det er, ja, det gør du. Øhm, der har jo ikke været helt vildt meget fokus på Gyldendal, som er forladet, der har udgivet bogen, eller på Alexander Josefski, som er medforfatter til bogen. Hvordan, hvorfor tror du, de som er gået under radaren? Ja, man kan sige, at forfatteren på bogen skulle måske have vist bedre, men altså, det var også, indgyldigt handler det også om, om redaktøren ikke, på forlaget, der skulle, skulle måske have, have stoppet det. Altså, det er også nemt at stå her og være bagklog, altså, fordi altså, det ved alle jo i mediebranchen og, og øh, i, i den litterære branche og sådan noget. Ikke? Altså, når man skal ud og sælge ting, jamen, altså, så strammer man dem også så meget, man kan, ikke? Altså, for, folk, for, for at råbe folk op i, i, midt i den her den her kæmpe øh, mediekarkofoni, som, som, øh, som samfundet efterhånden har udviklet sig til, der er det også svært at få ørenlyd, ikke? Altså, og Her blev det så altså strammet en gang på meget, og der var, der var helt klart et, et mange i, hvad man valgte, men, men øh, jeg tror, at Gyllendal har valgt, øh, og ligesom Sjænne gener går i morgen til, at jeg lægger så fladt ned og tager ligesom flakken for det her, ikke? og de, øh, de holder bare munden lukket, og så håber de, det driver over. Og det er måske kunne set den smarteste strategi, indtil videre ser det ud som, det har virket meget godt for dem. Ikke? Øhm, men altså, jeg vil sige, øh, Janet Ottesen har betalt ret høj pris for det her, ikke? Altså, det vil tage hende mange år at reetablere sin, sin troværdighed. Altså, jeg har mærke til det selv sidst, hvor jeg så, hun var i nogle, nogle annoncer eller reklamer på TV2, hvor hun er en eller andet talskvinde for at knække cancer eller sådan noget, ikke? Hvor, at du ved, jeg tænker ikke på knække cancer, når jeg ser hende. Nu tænker jeg på den der åndssvær biografi, ikke? Og altså, og det er jo ærligt, altså sådan burde det jo ikke være, vel? Vi har jo ikke anmeldt bogen i Berlingske. <clears throat> Hvorfor har vi ikke det? Det har vi ikke, fordi I, øh, for det første så udkommer den øh, i den mest hektiske periode overhovedet for bøger. Og det er op til bogforum. Bare de sidste 14 dage har jeg modtaget næsten 500 bøger. Så vi anmelder måske, vi har kapacitet og mulighed for at anmelde mellem 5 procent af det, vi får ind. Øh, så primært består mit job af at sige nej, pænt nej tak til folk. Øh, og så skimmede jeg den, synes jeg ikke, at det lignede noget, der havde nogen som helst litterære kvaliteter. Uh, havde jeg kunne forudse, at, uh, at bogen var eksploderet uh, på de sociale medier der, så havde jeg jo nok valgt at få den, få den anmeldt eller skrællet lidt før. Ikke? Uh, det er så, kan man sige, min, min, min fejlbedømmelse. Men, men uh, primært som litteraturredaktør, der skal jeg jo helst finde ting, der har en eller anden form for litterær kvalitet, og det, det synes jeg overhovedet ikke, den havde. Jeg kan jo så se, at mine kolleger på politikken har også kun givet den én stjerne, så, så noget kunne tyde på, at den var man, man skal jo heller ikke bevidst gå efter og sige, ej, se, den her bunke af bøger, gud, de her tre, dem kan vi helt sikkert anmelde til en stjerne, ikke? Øh, altså det vil jo være en bagvend måde at, at gøre sit arbejde på, synes jeg. Ikke? Øhm, du nævnte før det her, med, at vi måske ikke har nok sportsfolk eller nok interessante sportsfolk til at øh, producere de biografier, der skal til. Hvor mange af de bøger, der lander på dit eller på dit skrivebord, er øh, biografier fra øh, danske kendiser? Altså, jeg har ikke lige de eksakte procenttal. Altså, min mavefornemmelse af, når jeg nu sidder med bøger dag ud af dagen, at der kommer en del. Altså, det er jo ikke, som sagt, det ikke kun sportsfolk. Det er også skuespillere og musik og sådan noget, ikke? Og der, altså, danske læsere har en, har en stor veneration for, for biografier, kan man sige, øh, og også biografier af udenlandske statsfolk, som Churchill og Gandhi og sådan noget, og også noget, der, der sælger meget godt. Men, men, øh, men det er sådan lidt... Altså, jeg tror også, der, der har været et marked, hvor der måske har været nogle, nogle biografier, som har solgt lidt overraskende godt, ikke? Men, men, men øh, så, så forlændene leder lidt med lys og lygte, og man kan også sige sådan, øh, det er jo også lidt nemmere, ikke? At tage en, en, en eller anden øh, kendt person, der så øh, indtaler sin historie på et bånd, eller til en forfatter, der så lige hurtigt hakker det ned, ikke? Og så så den skid sluddet, Og hvis man kan sælge 30-40.000 bøger på det, ikke? Altså, sige, jamen, så er det pludselig en god forretning, ikke? Hvorimod en eller anden... Øh, aufældige forfatter i en kælder i videreår skal sidde og bakse med den store roman i seks år, ikke? Og så udkommer den og sælger 300 eksemplarer efter et kæmpe PR arbejde, ikke? Altså det, det kan man heller ikke leve af. Ikke? Så, så, så man skal sådan lidt vægte, ikke? Og der, der, der tror jeg sådan lidt at at biografierne måske også lidt ligesom som krimien også har været har lidt har været forlæns en go to ting når de skulle have lidt altså du ved, brød på på eller smør på brødet, ikke? Altså det er sådan en er Det er de... kun en kendt nej, det er det jo ikke, altså man kan sige, der har jo været de her, altså krydset mellem krydszonen, sådan imellem biografi og autobiografi har jo også været for eksempel de her to store autobiografier med de her men nogen hævde glemte danske videnskabskvinder ikke? som Marie Hammer og hvad hedder det, Lotte K. Andersens bog om Inge Lehmann, som jo øh, var den her videnskabskvinde, som, øh, som øh, var en af de første som ligesom, til at opdage, at jorden havde en flydende øh, kerne. Altså, det er jo ikke som sådan øh, kendte personer eller noget. Øh, og der er... Og de bøger har alligevel fået en masse omtale. Det er så også, fordi de indskriver sig en nyere feministisk og politisk ideologisk diskussionen eller hvad man skal kalde det, ikke? Øh, øh, men, men det er jo også nogle bøger, der har solgt meget godt og der har været en masse interesse om og sådan noget, ikke? Så, så, så hvis man kan finde en eller anden person der måske ikke er kendt, men der er lidt sidegeist i eller sådan noget, ikke? Altså, så, så kan det jo også godt generere noget interesse, men det er sværere at pinpointe hvem ham eller hende kunne være. Øh, Altså, det kunne hjælpe mig at være, at en film om en, en travhest, der hedder Tarok. Ikke? Altså, det, altså, det er jo også en slags kendis, ikke? Så, så, så selv dyr for en biografi for tiden, ikke? Nu er det godt nok på film, ikke? Men, men, øhm Har øh, genren ikke typisk været sådan noget med, at en meget ældre person skuer tilbage på et langt levet liv, øh, med en masse erfaringer og refleksioner, og så bliver det sådan en... Øh, f, f, f, ja, så sådan et... Jo, altså... En, biografi... Et afsluttende kapitel. Jo, jo, et, man kan sige, biografien har typisk været sådan... Altså, det har også været sådan... At det har haft næsten sådan en ja. <laughs> ting, man skrev, når folk var døde, eller folk sådan skrev den i deres, i deres livs øh, efterår. Øh, sådan har det typisk været. Men altså, nu kan jeg se her, at vores øh, udmærkede kollegaer i Abstenosen anmeldte en uh, Malene Svarts øh, biografi. Ikke? Jeg tror, det var hendes tredje, eller sådan et eller andet. Ikke? Jamen, altså, Så Jynke, har, dem... Jynke har otte, tror jeg. Og Larsen <laughs> ja, er vel også oppe på den 3-4. Og... om, br han spiser bacon og har været på ferie i L.A. Ja. Altså, så du ved, altså, der Janet Otte snart skudden 33. Det er jo det. Og der kan man måske sige, at måske skulle man lige, øh, lige holde, holde hesten og vente lidt mere og, og skrive de her biografier til folk, som måske har noget mere at fortælle over. Måske også er bedre til at reflektere over deres liv. Ikke? Altså, men, men, men kan man ikke omvendt sige, at det så bare er en, en øh, biografi, hvor øh, de levede oplevelser er mere præsentligt i hukommelsen, og så kommer de den bare ligesom, i flere... Øh, nedslag. Så når du, når du er 80, så har du 11 biografier, uh, yeah. men så har du også det hele, ikke? Jo, det kan man godt. Altså, det står jo folk frit for, at, at, at, at, at skrive sådan en biografier næsten er sådan en øh, magnitude, ikke? Altså, og, det, og det må man... Det skal, at, altså, hvis der er et marked for det, så har jeg der ikke nogen indvendinger imod det. Men, men, men, men, men hvis vi går tilbage til Chinotte Ottesen, så er måske problemet også bare, at altså, de, der, der er simpelthen ikke rigtig noget gods i det, og så er det, at man forfalder til at grave nogle ting frem, som man måske ikke skulle have inkluderet en biografi, eller i hvert fald skrevet helt anderledes. Ikke? Der går noget sådan noget desperation, der sidder nogle folk, der skal skrive noget, og der er, der er et pres på, de skal, have, de, skal have deres, de skal have deres løn ind, deres investering. Ikke? Det kan være, at Janelle der har fundet forskud, det ved jeg ikke, men det kunne jeg forestille mig. Og sådan noget. Altså, alt det her skal jo på en eller anden måde løbe rundt. Ikke? Og der er jo også nogen, der sidder og presser og siger, okay, vi skal sgu have solgt det her. Ikke? Altså, hvad gør vi? ikke? Og så sidder de og kigger i den her, Øh, øh, svømmeres beretninger og tænker kæft man, det er jo ikke det handler jo fandeme bare at svømme ikke men er det ikke men fordi det det læserne vil have? altså fordi der har jo været rygter om øh, uvenskab på det der svømmehold og jo, jo, drama og, jo, jo, og det, også, det, jamen, det er der jo det er der jo folk vil jo gerne snage ikke altså bare tænk på, på øh, det store succesprogram det vi taler om ikke altså jo. som også bliver indspillet her i bygningen ikke altså hele sladderen og sådan det ved sådan, den der sådan insider og fortælling om hvad der sådan virkelig sker på det indre linje sådan ufiltreret sådan bag ved ruderne og sådan noget. Altså, det er sådan noget, vi næsten alle sammen er lidt fascineret af, ikke? Og, og, og det er selvfølgelig også det, man, man sælger biografier på, og man kan også se øh, folk, der udgiver biografier, hvor de selv har en fuld kontrol og også øh, vælger tit at være meget selvudleverende, fordi de ved også godt, det er det, folk vil have, og det, og, og, og det er det, der sælger. Og det, der er problemet her, det er jo, at Ottesen i virkeligheden ikke udleverer sig selv, men udleverer en kollega, ikke? Altså, og i, i virkeligheden, øh, og jeg, jeg tror, det er utilsigtet, men hun kommer til at moppe hende en gang til, ikke? Altså, og, og, så, så, så det er jo ikke det, der er tale om. Jeg kan huske, at jeg snakkede med interviewet Christian Ditlo Jensen her for nylig, som udgivet den her bog, Bar, som er en, altså, som er en autobiografi, men i høj grad også, øh, øh, hvad hedder det, handler om hans egne alkoholproblemer. Der var noget af det første, han sagde til mig, det er, at det er meget vigtigt for mig at understrege i med den her bog, at det er ikke nogen skyld andre end min egen. Altså, man kunne faktisk, hvis man har læst hans bog, sige, at der er jo nogen, der i høj grad også har en skyld i hans... Øh, hans ulykke, men, men, Det er men, også bare, mere klædeligt, når det er nogle andre, der kommer jo, frem til ja, det. Ja, men du <laughs> ved, bare for forhånd til at understrege, at, at uanset hvem, man skrev, og hvem man skrev om, ikke, og mange af navnene, var lavet om og sådan noget, ikke, så, så skulle man ikke tillægge nogen andre. Det er mig alene. Ikke? Mm. Øh, og det synes jeg er et udmærket greb, og en god måde at og, og starte sådan noget på. Ikke? Og, og man kan selv ulevere lige så vildt man vil. Og, og man kan også sige, at hele den moderne, litterære øh, tradition, øh, altså for eksempel en fransk forfatter som Michel Holbeck og sådan noget, ikke? altså der er jo også nogle vanvittigt intime og pinlige ting, der hele tiden bliver sådan vist frem for læseren. Ikke? Og også de her meget intime bøger, som den her tyske vådområde, ikke? hvor man sådan ja. kommer for roligende tæt på, på den kvindelige fysiologi. Det ikke? Altså, øh, så, så, så det er sådan, at helt er sådan i, i, i, i, i selvudleveringstegn, og det har den været et stykke tid. Ikke? Problemet er, når man udleverer andre, og altså, når, når det er andre, der står for skud i en eller anden, så, skal man, så er det mere delikat. Man kan sådan set gøre, hvad man vil med sig selv. Altså, men det, det øjeblik, andre, som ikke har indvilet i det, øh, bliver, bliver, bliver fremstillet og dissekeret øh, på siderne, så er så, så nogle helt andre etiske mekanismer, der går, i, der går i gang, synes jeg. Altså man skal nøjes med at dele ud af sine egne traumer. Det skal man, eller også skal man i hvert fald sikre sig, at andre øh, er med på den. Og der kan man jo sige, at der, der var jo også det her kompleks i, i øh, den her fri, øh, Janette Ordersen, biografien at hun, altså, som, jeg, som jeg har forstået det, så ringer hun til Lotte fris efter bogen er trygt, og siger, at der kommer jo noget med det der. Men Lotte Friis har jo ikke fået lov til at se teksten. Altså, Nej. han ved jo ikke, hvad der bliver sagt. Og der har begyndt ved at sige, jo, men vi kan jo ikke sende alt til alle, der optræder i en bog. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Det er rigtigt nok, men nu når de selv vælger det her afsnit som en teaser, så er de jo helt klart tydelig, tydeligvis klar over, at det er det kontroversielle element i bogen. Det er det, der måske genererer noget nysgerrighed så kan man sige sådan okay hvis de har overskud til mentalt intellektuelt at finde ud af hvad er det for et tekststykke som sælger, så kunne de måske også have sagt til sig selv at det måske også var det tekststykke vi lige skulle have kliget. Det vælger de ikke at gøre, ikke? Hvorfor og... tror vi egentlig det her sælger så godt? Hvorfor føles det som om at der kunne være noget? Ja, og det, det synes jeg er meget påfaldende, ikke? Hvis jeg skal ja. sige det diplomatisk, ikke? Og, og, og det det er jo sådan noget, altså men, men det er en gråzone, det er hyperkomplekst, ikke? Og Man kan ikke bare sige sådan at det er sort og hvidt, og det her rigtigt og forkert. Det er svært, fordi Kunsten skal også have lov til at være fri, ikke? og kunsten skal også kunne være grænsesøgende, og den skal også kunne være, være provokerende. Altså hvis, hvis, hvis kunsten jo bare regenererede det normative, så vil der jo aldrig ske fremskridt. Altså, så, så, så der ligger jo et eller andet der, hvor man også måske skal, skal have en helt, helt klart, være mere lart, specielt i en tid, hvor man, måske også der, er lidt, der er et vis pres på, på, om kunsten skal være fri. Øhm, der skal man også passe på, at sådan noget her ikke også giver anledning til, at man, at man vil forhindre det kunstneriske udtryk. Ikke? Men, men jeg vil sige, lige i tilfælde med sådan noget også, der synes jeg, at det virker nærliggende, at man godt kunne have sendt det der afsnit til Lotte til at få det godkendt. Shakespeare's tragedie Romeo og Julie er tilbage på det kongelige teater. Mange fans har set forestillingen med skiftende hovednavne, og i dette efterår er det tid til at prøve nogle af teaterets fremtidshåb. Og der er stadig mulighed for os at fange de gavede kræfter, Andreas Kås og Ida Patorius i partierne. Med de to i hovedrollen fik forestillingen hele seks stjerner. Romeo og Julie kan opleves på det kongelige teaters gamle scene indtil 11. november. Men altså, jeg, jeg, jeg, som jeg ser det, så læser jeg lidt af Janet Ottesens bog ind i en tendens, som øh, rækker ud over øh, sportsbiografien. Altså som er øh, bagdystvindere og øh, bloggere, og øh, jeg skal komme efter af forskellige typer, som enten har været fjernsynet eller et andet sted, som nogen har fået øje på så har de haft en eller anden personlighed, der gør, at man gerne vil tættere på dem. Altså nu så bevæger de... vi os ind på en område, hvor jeg er ret svag, ved at sige rent farveligt. Jamen, det, vi kommer til det, kommer okay. til. Så, så, øh, så, så har de en eller anden personlighed, eller øh, whatever, som skinner igennem, så folk gerne vil lidt tættere på, og så mm. er Instagram jo næste skridt. Fordi øh, så kommer du ind og ser, og så kan du få lov til at se, hvad de spiser til morgenmad, og du kan få lov til at se, at de har en dårlig dag engang imellem, mm. og sådan nogle ting, der gør dem menneskelige. Og så er det som ja. at der er et, øh, et Instagram-følgerantal, som udløser en selvbiografi. Ja. Kan du gå det? Ja. Nå, men jeg tror at de der mekanismer, dem kan jeg sagtens se den moderne logik i. Altså jeg kan huske der var hende her. Hvad hedder hende den grønlandske kvinde der var bag, bag eller var med hed Rosa. Rosa. Rosa vandt hun? Eller hvad? kan du huske det? det tror jeg ikke. Okay, men hun, hun var i hvert fald hun havde en meget speciel personlighed blev ja. meget populær og sådan. Noget. Det er hende venstre er hele tiden med at til at stille op for. <laughs> det, det, og det, <laughs> det kan det du fyrer. se ikke. Det, det, altså politikerne har har det lunten af. Men jeg tror der også der kom en biografi med hende. Det er jo ikke. Det, det, jeg er ikke hundrede, men det synes jeg jeg har set det i hvert fald passeret gennem min hænder på et tidspunkt eller forbi mig på et tidspunkt altså og, og jo og det er også en del der kom af det. i hvert fald med Tobias Hamann som var okay okay men, men hans men, morfar var vist også dømt for noget spændende ja, der var vi så lidt andet jeg kan ikke huske hvad det var det var for noget når man noget, noget hypnotiserer <laughs> Det er ikke så godt det er en biografi jeg gerne vil der læse der var en historie der ja, ja men men men men, øh, men men men jo altså altså men det handler jo også altså det er jo den der det, det jo jagten på penge ikke altså og, og hvis man kan udgive noget uanset hvor elendig kvaliteten er man man kan tjene penge på det jamen så gør forlaget det i dag Altså, altså, og og det, det er klart, at altså, det er også en, en branche i et under et vist pres, ikke? og hvad gør man ikke? Og problemet er jo også, at man kan godt have meget store litterære ambitioner, og heldigvis indfries de også en, en, en, indimellem, øh, og vi har mange dygtige forlæger og dygtige forlagsfolk. Men faktum er bare, at, at, at øh, der er også virkelig mange øh, tidskrævende og dyre udgivelser, som ikke øh, altså går hjem igen økonomisk. Og der skal altså også. Øh, Altså, der er også nogle andre ting, der skal ud og sælge, ikke? Altså, og det bliver så det. Ikke? Men giver det biografien et, et dårligt navn? Fordi der er vel også helt fantastiske biografier, som der er udgivet? Jo, altså det, det, det gør der jo. Altså, det gør det jo. Ikke? Altså, det, Men jeg, det. Altså, jeg forbinder udelukkende biografien med, når du, din indstøj har fået nok følgere. Jamen, eller det er din... sket, ikke, fordi du nu du er du også, også. betragtet yngre end mig. Ikke? Du, du er 30 og 49. Ikke? Og for mig altså, biografien det er biografien lidt en state bog netop om, som jeg sagde tidligere om Winston Churchill, eller Gandhi, eller... Jeg læste for nylig en biografi om Nils Bohr, for eksempel, eller sådan noget. Jeg har også læst ind om Wittgenstein, ham filosofen, om og sådan noget. Ikke? Ja, altså, og det, så kan man siger altså, der, der er utrolig mange interessante mænd sådan fra før 1950, ikke? og det var også det, man skrev biografier om. ikke mm. og øh, Hvad hedder han? Øh, det kan være, jeg tager fejl, men jeg mener jo faktisk, at Winston Churchill's biografi nærmest var anledning til, at han fik Nobelprisen i litteratur i... Hvad var det? 49 eller sådan noget. Men, men, men altså, så, så, så, så, så for min generation der er biografien den, den har lidt sådan en aura af sådan noget lidt ophøjet, og der står på forsiden på latin ad astra, ad aspera og sådan noget ikke? Altså, og alt sådan noget ikke? Altså, sådan, så, så, så der er sådan noget <laughs> er, statsmand og noget ja, statsmand og mahoni og lidt piberøg og måske en whisky sour over det ikke? Ja. Uh, og, og der er det sket at den her at det helt har omkæftet sin, sin den måde, man opfatter det på ikke, for din generation, ikke, som sådan noget lidt, øh, lidt poppet, lidt er hvor sådan noget Lince Kessler noget, Som ligger på bestsellerlisten på Bog i Idé, så ja, altså, Så der er, og, altså, ja, altså, der er ja, ja. Så det. Den, den, genre, den den er helt klart ændret sådan en karakter øh, de sidste 20 år, ikke, og så kan man jo begræde det. Men jeg vil sige, bare fordi der kommer en, en biografi om Lince Kessler, øh, det ændrer jo ikke. Der kan man stadigvæk godt lave en ordentlig biografi om Hvem med jeg? Uh, Barack Obama? Eller jeg tror der er der også, at Nick Hesse har, har levet et spændende liv. Det <laughs> ja, tror, ja. Det jeg vil hellere læse hendes biografi, end jeg vil læse, Jeanette Otteson. Ja, det, det, er helt sikkert. det er helt sikkert. Øhm, jeg husker, at Kasper Christensen lavede en biografi, som blev anmeldt godt. Ja. Hvad, den? Altså, hvad, hvad er den? Hvad er den gode biografi? Jeg vil sige, for det første så gjorde Kasper Christensen det kloge, at han allierede sig med Martin Kongstedt. Øh, som er en skidegod forfatter og en, en, en virkelig god historiefortæller, og en mand, som har en, en helt virkelig sådan, næsten kirurgisk sans for at finde det interessante i stort set alle ting, øh, og det absurde, øh, og øh, har jo også øh, for eksempel hans øh, første udgivelse, der, øh, han danser på sin er grav han danser på sin søns grav. Øhm, er et helt forrygende værk. Altså en af de bedste danske bøger, synes jeg, der er skrevet i 20 år. Så han har fundet en ordentlig, ghost, eller ikke ghost, han har fundet en ordentlig forfatter til at skrive det. Altså, og det er jo egentlig et samarbejde imellem Kasper Christensen og kongster. Det er jo ikke Kasper, der fortæller til Kongsted som sådan en slags ghostwriter. Kongsted optræder også aktivt ind i bogen. Så det er sådan lidt en hybrid imellem sådan en fascinationsroman og en biografi, og så er der lidt autobiografi. Altså det er sådan en hybrid af mange ting, som, som her fungerer rigtig godt. Og så er Kasper Kristens jo også en, en fantastisk fortæller, det er jo det, han lever af. Han er jo selv, man skal huske, at 90 procent af Kasper Kristens tid går ikke med at gå rundt og spille sjov. Den går med at sidde i et udhus og skrive manuskripter. Så han skriver jo selv skidegodt, ikke? Altså, han har jo selv skrevet alle sine ting stort set, ikke? Altså, så han har også en sans for det. Han ved også, hvad der er en god historie. Han ved også, hvor krumtappen ligger, og hvad der er sjovt og sådan noget. Ikke? Så, det, så det er to folk, altså i modsætning til Sjernøder og Ottosen, ikke? Altså, Kasper Christen er jo en mand, der er ekstremt bevidst om formerne og sproget og humoren og absurditeten, og sådan noget. Ikke? Altså, og, og, og det er et jo også. Så det, det, det er jo bare sådan øh, turbo, med turbo på turbo på. Og så kan man sige, at Kasper Christen har også spillet en helt essentiel nøglerolle i dansk underholdning øh, i, i, i, i snart 30 år, ikke og er jo, altså jeg tror ikke, øh, måske Dirk passer, eller sådan noget, det eneste, der har haft den samme størrelse på underholdningsscenen, som, som, øh, som han har de sidste 100 år, eller sådan eller noget. Ikke? Og, og i modsætning til... til øh, Passer, så, så, så er han jo også en kreativ menneske, Kasper Christensen, der har skabt alle sine ting. Og sådan noget. Så det undrer mig ikke, at den biografi var god, men den blev bestemt heller ikke øh, dårlig af, at man, man tog en rigtig god forfatter ind og skrev den, og ligesom også krediterede ham helt åbent i teksten. Så det kræver både en god historie og øh, en, der kan skrive? Ja, det vil jeg sige. Og jeg vil sige, at man kan også have en dårlig historie, og så er en god forfatter, så kan han nok få noget ud af det. Sådan noget, ikke? Men, men, men jeg synes netop, at Kasper biografien, som som jeg, jeg kan huske, at jeg læste med en vis skepsis, er blevet meget positivt overrasket. Altså, det, er sådan en, det, det er sådan et, et, et, et vellykket ægteskab mellem flere forskellige ting. Ikke? Altså, det kan man godt spekulere i, men der er heller ikke mange som Kasper Christensen. Altså, og øh, jeg er sikker på, at han har blevet bedt om at skrive sin biografi temmelig mange gange. Ikke? Øh, på en måde jeg er jeg glad til, at han ventede, til han var over 50. Altså, fordi der er ligesom lidt fuldt cykel over det, ikke? Øh, så det er også en, en biografi med en åbning og en ende. Så den, den er old school. Ja, den er på en måde old school, men det gør den også meget tilfreds at læse, fordi så har man ligesom, okay, det her, der, der er sådan et, et afgrænset, men alligevel meget ekspansivt stykke liv, det kan man faktisk tage med sig og lære noget af, synes jeg, ikke? Altså, uanset hvor gammel man er. Ikke? Vi skal nok snart blive reddet. hvem? kommer nogen. Man kan ikke strande på en ø i Danmark. Skal vi skulle skrive SOS i stedet for? Nej, nu bliver vi da lige enige om hjælp. Jeg synes bare, det ser lidt dramatisk ud. TV 2 har premiere på overleverne, der igen beviser, at man godt kan kombinere kraft og komik. Otte kraftoverlevere tjekker ind på et kursus, hvor de over fem dage udsættes for fysiske og psykiske udfordringer, der skal skubbe dem i gang. Og lige så irriterende karaktererne er med hver deres neurotiske måder at håndtere tilværelsen, lige så meget holder man af dem og hæpper på dem. Syg eller ej, livet er skrøbeligt. I det mindste kan vi grine lidt af det. Overleverne får fem stjerner i Berlingske. Åh, oh, skal nok klare sig. På fredag der er der jo Bogforum, som du selv nævnte tidligere. Ja. Øhm, kan man se på publikum, at der over tid er kommet flere kendisforfattere, hvor der før kun var sig forstået på den måde, at der før var en masse mennesker, der var kendt for at skrive bøger. Og nu er det faktisk også et sted, hvor du kan komme ud og møde sportsstjerner og... Ja, men, Altså, jeg vil sige, form boform, er, altså er helt sikkert... Altså, der er helt sikkert en tendens der. Altså, boform er gået for at være sådan en, en lidt... Lidt... Øh, Pensionist, distortion. Ja, det kan man godt kalde det, ikke? Altså, sådan lidt sådan en ikke? Mm. Øh, nu står jeg selv her i fløjshakke, Ja, det gør jeg ikke? faktisk. Ja. Øh, men, men, men, men, men, men jeg mener, det er ikke nødvendigvis er noget dårligt, men, men, øh, men det har helt klart fået en større og bredere folkelig appel. Altså, der kommer flere, og der kommer også nogle helt andre mennesker, end der gjorde for... for for 20 år siden, ikke? Og, og det tror jeg da også, fordi det litterære miljø også er blevet befolket af nogle andre typer, altså øh, nogle andre læsere, og der, der kan biografierne og kogebøgerne og hvad vi ellers har, har fået en ekspansiv vækst i de sidste 20 år, helt klart have en, have en, have en effekt og, og, og en forklaring på det. Øhm, så, så ja, publikum har ændret sig. Altså, men det er, det er stadigvæk en bøgernes store fest, så hvis man er lidt rettet, så, så, så vil jeg så altså stadigvæk anbefale en at tage derud. Sådan og det jeg synes ikke det gør noget, at det har en bred folkelig appel. Jeg har det sådan set, at jo flere mennesker der læser bøger, jo bedre. Men, øh, men altså, man skal heller ikke læse bøger for enhver pris. Der er også bøger, som man bør undgå. Du har måske 4.000 bøger i dig i et liv, ikke? så man skal, man skal ikke læse noget lort. Det skal man lade være med. Kun hvis man bliver tvunget. <laughs> ja, det kan man risikere. Det er jo del af vores arbejde imellem. Nå, så jeg er Jakobsen Damm, Tak fordi du kom. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Og mit navn er Aminata Amanda K. Og du lyttede til Byens Bedste.